elindultno Elindult, no? Elindult. The story is about love The woman I loved is dead. There was a boy.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 Helyreigazítás Dr. Újhely Istváról valótlanságokat híreszteltünk a délmagyar.hu és Baranyi Sándor alapján a 2019. március 19. napján megjel a, megjelent a szevié volt tulajdonos a című cikkünkben a délmagyar.hu és Baranyi Sándor alapján valótlanul hírezteltük, hogy a szevié finanszírozta Dr. Újhely István Szőregi Házának felújítását több 10 millió forint értékben 10 perccel volt 7 óra 061489099 és 03677. 06 Annak érdekében, hogy soha többet nem mondhassák azt, hogy én megváltoztam bezek önök. Hegykék és fiatalok megtenik azt a végtelen szívességet, amit egyébként 18 évvel ezelőtt nem kellett forszírozni. És Fogják magukat is betelefonálnak, és elmondják a véleményüket arról, amit elmondtam.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 Hát, hogy katasztrófa, hogy ez újra és újra és újra megtörténik egyszerűen, Már... egyszerűen, mi történik? mert tudnék a helyzet a következő, ha ismeri a történetet, akkor... Had, hazudunk, hazudunk valamit, hogy romboljuk az imidzsét ilyen nagyon szépen fogalmazva, aztán, ha nagyon muszáj kihátrálunk és bocsánatot hát, kérünk, illetőleg és vala, ennyi vala, volt. Valaki bepereli. Azt kérdezem öntől, hogy régóta követi ezt a műsort, és nem tegnap óta él Magyarországon. Az...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 Talán, talán nem volt ilyen dinamikával, mint amiben. Hogy mondjam, akkor bebecsúszott egy ilyen. ez pedig ez... első számú eszközként érzem. Ez, dina... bárki ez dinamika vagy egyszerben. tartalmi kérdés? Hát az egyik sok. Nem, azt kérdeztem, és nőtt ez a dinamika. Dinam... Nem, nem, beszéljünk magyarul, ez dinamika vagy tartalmi kérdés? A dinamikának mit ért akkor? Hogy Ö... kérdezzek? Elnézést, vissza. ön mondta, nem én. Tehát ma óvatal bánjanak velem.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 0614890999 és nulla Helyreigazítás Dr. Ujheisz Istvánról valótlanságokat hírre a délmagyar.hu és Varanyi Sándor alapján. 2019. március 19. napján megjelent, kitállt a szeviét volt tulajdonosa című cikkünkben. A délmagyar.hu és Baranyi Sándor alapján valótlanul hírezteltük, hogy a Szevjét finanszírozta dr. Újhely István szűregi házának felújítását több 10 millió forint értékben írta a figyelő. Hozzászólás 0614890999 és 0636771161 egy bár lesz lesz 418.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 061489099 és 083677161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Talán még a Mihály is az annyit, hogy alapvetően a kormánymédia, közeli médiák adják egymásnak a híreket, amit utána felhasználnak eljárásra. Ez már önmagában a haláltás kategóriája. Mihály úrnak egykor a szomszédja voltam, ismerem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 Én nem balandultam meg, másrésztről csak valamire szeretném felhívni a figyelmüket, hogy pontosan mire, azt nem tudom, talán a műsor végére kiderül, vagy talán addigra sem. Nem tudok rendet teremteni. Korábban sem tudtam, most se tudok. Az árbóckosárból különböző dolgokra felpróbálom hívni az önök figyelmét, hívni, jelzik <gül> az ige,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 Őj Szandra Aliz. Az utóbbi nevét nekem köszönheti. A bölcsében Szandra otthon, Szandrus nekem cetzenőcske, így mondja a hercegnő, tündérlalabus, nyüsnyuszi, Kankának Konkának és mivel ő ilyen, mint kicsibe, így megkapta a mankanevet. Tehát szandrus idén lesz mennyi is? Négy éves. Nem is olyan régen a karomban fogtam, és örömködtem, hogy született egy picicogi hugicám, akivel majd elmeltek vásárolgatni, akivelett ott lehetek az első szakításánál, akinek ha lesz párja, akkor elmondhatom neki már, mint a párjának, hogyha megbántja púrul jár. Ő az én kis, pici cuki hugicám, akinek a kedvenc meséje a Barbie, valamint a Mása és a Medve, a kedvenc dala a süs felnap, imádja a rózsaszint és az édességet. Ő egy icipici csoda, a többi testvéremmel együtt, négy szivecske. Tehát azért keresem a bajt, hogy amikor ő tini lány lesz, én meg valószínűleg boldog anyuka, akkor a hozzá hasonló tahó parasztok ne alázhassák meg, amúgy jelentem nem sikerült, csak mert más véleménye a bira kormánytól, és nem szeretne egy olyan országban élni, ahol az emberek liszt egy gyűlöletet tesznek a kenyérbe.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 véglezárásként csak üzenem annak a bajszosnak <coughs> és az összes fidesztes képviselőnek legyen kecskeméti, félegyházi, szegedi vagy bárhonnan, hogy álljon hátrébb egyel, és <coughs> arcom magát. The It's just Nagy Blanka gimnáziumja a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium véletlenül a beszéddel kapcsolatban a következő szöveget írta a Facebookra A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium vezetősége és tantestülete tiszteletben tartja a nyilvánítás és a politikai hovatartozás szabadságát azonban elhatárolódik a rendezvényeken bármely tanulónk által képviselt méltatlan retorikai stílustól és kommunikációtól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 Továbbra is a 444 mentén haladva. Miután Bajelzsolt vasárnap esti tévéműsorában, Kretin Baromállat szerencsétlen, nyomorult ócska ruhat kisprólinak nevezte a 18 éves Kiskumféleházi Nagy Blankát, amiért decemberben egy tüntetésen beszólt a Fidesznek. a Riposzt Figyelő, a Lokális, az Urigó ráemelt a dologra. A Riposzt internetes oldalán kedden délután meg egy szerző nélküli írás arról, hogy Nagy Blanka rosszul tanul és valószínűleg nem fog tudni leérettségezni, ráadásul sokat is hiányzik. Haladunk Újhelyi István felé, ha nem is ugyanazon a bágányom. Nagy blanka jogi lépéseket tesz, miután a fideszes lapok arról írtak, hogy több tárgyból bukásra áll. Péter Falvé Attila szerint nem rá tartozik, hogy a kormány sajtó személyes adataival próbálja a lejárati nagyblankát. Megszólal Bencsik András a Facebookon, akinek beírását egyébként a Facebook moderálta és törölte. Mi beszéde utolsó mondatait illeti, engedje meg, hogy közöljem, aki úgy beszél, mint egy úgyszéli, <kül> az ne csodálkozzon, azon a másik úgy beszélnek vele, mint egy úgyszéli <kül> csal. Haladunk január vége felé, ne felejtsék, most április vége van. Hollik István és Gulyás Gergely kormányi folyánszokba került sok minden egyebek mellett a nagy blanka féle történet is. Itt egyebek közt azt mondta Gujász Gergely, hogy Gulyás szerint méltánytalan, ha csak a Zsolt reakcióját nézik, ugyanis szerintem nem lehet olyan hangnemben államfőkről beszélni, hogy azt Nagy Blanka tette. Gulyá szerint Bolyar reakciója arányban állt Nagy Blanka akciójával. Az Origó hogy sem tudta bizonyítani, hogy Nagyblanka több tájból bukásra áll, el is vesztette a Pert március 4 -e. Március 12-én az Origó után a Lokál is be akarta idézni a tanúnak Nagyblanka ellen a szüleit és az osztályfőnökét, de ők is bukták a Pert. Március 26-án az Origó a Lokál után a Riposzt is bukta a Nagyblanka elleni Pert. A függel április másodikán Nagy Blanka ellenőrzéjéből közölnek részleteket a Fidesz újságjai. A demokratikus koalíció törvényt módosítana, mert a pesti srácok befotózott Nagyblanka Blanka szoknyája alá, és a lapmunkatársa ezen pörgött, drágárka villant cimmel. Pilát Tamás.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 A fotós vagy szerint személyem kérjen elnézést, amiért a DK vendégszónak túl rövid szoknyában érkezett veszenorvánozni. Ez jó. Az alulról fotózásról nem is szólva, hiszen olyan nem történt, ez tényleg aljas lett volna. A fotos nem googolva, hanem állva föntről lefelé készített képet önhibáján kívül így sikerült szó szóval a kérjen elnézést rágárkától a radajros sebb. Ezt írtam.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 4 nulla és nulla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 Ez elhangzott a civila pályánban is, ahol Böcskei Balázs azt mondta, hogy hiszi a priszi. Végül is ezt bárki mondhatja. A HVG E7 pontosabban mondva múlt heti száma Mázli asszonyok, nerfeleségek, közpénz esőben címlapon Rogán Cecília hajcsavaraiban pénz tekerve Hozzá egy cikk, a HVG címlapok plakátjai 40 éve alap megjelenső óta minden héten kikerültek a hirdető topokra mostanáig, a Mészáros Birodalomban beszipantott Mahir ugyanis egy oldalon és azonnali hajtájal jogszerűtlenül felmondta a kiadónkkal kötött szerződést, semmilyen magyarázatot nem adtak. Minden előzetes jelnéklő egy április 12 i kertezésű levélben a Mahir City Poster KFT arról értesítette a HVG zértét, hogy azonnali hatállal felmondja a két szék között fennálló a HVG a címlapjairól készített plakátok kihelyezéséről szóló nem felbontható szerződést. Indokratt az hogy a Mahir nem tudta teljes mértében kötelezettségeinek, nem képes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 You will be me I drink all the time for lovers that is the fact Yes for lovers and that is that No, oh, nothing will keep us together. We can be there forever and ever. And we can be heroes just for one day. We like Could swim like dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them.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 Tavaly decemberi beszéd, majd Pilhált Tamás levele nullára írja a történetet. A figyelő újhelyi elleni szevi majd a helyreigazítása törli a történetet. És mi lesz a HVG címlapjaival? 4 percfondban lesz 3,18 és 06 36 Csak azzal ne jöjjönek, hogy nem vagyok a régi, amikor úgy hallgatnak, mint nyusi a fűben. Hmm. Jó reggert. Jó reggelt kívánok! Hallgattam itt a...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 0614890999 egy és 0636771161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 Hello. Ez egy záró apropó volt csak, Semmitől. Nem tudom ilyen záró apropó. Próbáljanak meg válaszolnak a kérdésre. Záró apropó az mi! Mondják azt, hogy bonyolult vagyok és leegszerű, de talán mégse vagyok bonyolult. Azt kérdeztem, van e összefüggés a kettő között. Mi ez egy záró akkor? 0614890999 és 06367161. Jó reggelt hát igen, én el tudnám, el tudom képzelni, hogy van összes ügé. És akkor ez hogy működik? Hát, szóvaló. Hát, nem. Ugye Terrihai Péter interjúja oda vezetett, hogy én kedden a József Attila színházba leszek. Vajon ha tényleg összefüggés van a HVG mostani címlapja és a szerződésbontás között, akkor az hogyan működött? Mi zajlott? Valaki véletlen elfogna egy levelet, amiben ezt valaki megírta?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 Jó reggelt! Jó reggelt, nem a mostanival van kapcsolatban. Egy kérdést tettem föl, van-e összefüggés, vagy nincs, igen, vagy nem, semmilyen egyéb válaszsal nem tudok mit kezdeni. Jó reggelt! Igen, jó reggelt! Köszönöm. Jó reggelt! Természetesen igen. Jó reggelt. Igen, jó reggelt, van összefüggés, erősebb van. Jó reggelt. Természetesen van összefüggés. Azért figyeljük meg, hogy a kérdésre igennel vagy nem mellett ne válaszolni, de tudomásul veszem, hogy ezt kibővízbe értelmezték. Jó reggelt. Jó reggelt, jó igen. Köszönöm. Jó reggelt. Nulat egy és nulla Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt! igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönöm? igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt. Igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt, nem? Köszönöm szépen. Még egy perc, van. Nulahat egy négy egy Jó reggelt. jó reggelt, igen. Köszönöm szépen.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 es futodba me. drink all the time fight yes we're love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 One day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 Köszönöm, hogy lesz reggel 8 óra. Létezhet, hogy a népszabadság megszűnése összefüggésben volt a Rogán Antal féle helikopterezési történettel? Köszönöm.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 az a helyzet, én ezt teljesen betudom az arroganciájának ez szimpla arroganciája a rendszernek teljesen belefér ez amit látok magam körül hétközebben teljesen és az arrogancia áramlott lefelé a hétköznapi emberek világában is a BMW-sek az M7-esen a bmv sek az M7-esen és ez az ugyanaz? egy többől fakad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 Spiritusban hagytátok a merszetek? Most meg kéne szólalni a 16-os tracknek, de azt most berakom az 1-es cd vagy a 2 esbe vagy nem tudom, hanyalikban, mert itt, ahol volt, itt nem szólal meg.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 X-éveként lehettek az utcán, majd erre küldött nekem egy történelmű nevű hallgatóm egy e-mailt, amely így szólt,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 és a szerződés megszűnésének, és ha van, akkor ezzel az egészszel neked, nekem, és nem akik újságírók mi a tendőjük, ha egyáltalán van. Jó reggelt. Pető Péter hát van a vonalban. Nagyon ígéretes volt az olvasói levél, amelyet felolvastál. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon okos párhuzam abban a tekintetben, hogy lényegében mindegy is, hogy van-e közvetlen összefüggés a, a a kettő között, mert biztos, hogy metaforája annak, ami történik, vagy, vagy emblémája. Én nem tartom valószínűnek, hogy pontosan miatt a mi miatt történetett hát ez, az viszont biztos, hogy amiatt történt, mert ez egy független lap, amely hasonló címlapokkal jelentkezik hétra-hétre. És euh, azt pedig látjuk, hogy a kormánynak mi a célja a független sajtóval, és annak intézményeivel mind nehezebbé tenni a munkájukat. Ezek az esetek egyébként jól mutatják, hogy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 a szereplők motivációinak, ugyanis a rendszer logikája nem tud más lenni. Mi a rendszer logikája? Hát ilyen esetben ugye minden, minden ö, tehát ugye a rendszer most már költséges abban az értelemben, hogy ö, pénzt kell ráfordítani, hogy föntartható legyen, és növeli a kockázatot az, hogyha elvesztik a hatalmat, tehát ilyen nagyobb költsége lehet a hatalom lehetséges elvesztésének, mint hogy egyre több olyan ügy van, ami hát inkább ö, a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 a minden lehetséges eszközzel való folytása és tanítása. Ha visszamész néhány évvel ezelőtt, nem olyan sokra, akkor arra egyébként van egyértelmű válasz, hogy miért szűnt meg a népszabadság? Szerintem nincs is. Abban az értelemben persze az egyik válaszom az, hogy azért, amiről most is beszélünk, tehát az a, a szintén logika, része. másrészt szerintem sokszor van nem mérhető motiváció a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 Én csak abból, amit most látok, abból arra következtetek, hogy, hogy az ilyen típusú hosszú korszakoknál, amikor egy ekkor erőforrás fölényel, vagy ennél nagyobb, mint a diktatúrákban erőforrás fölényel rendelkező hatalom, az képes valamilyen módon befolyásolni az állampolgárok életét, és eléjük valamilyen fajta... Amikor csináld azt, amit csinálsz, ott egy alapvetően értelméleg, vagy érzelmének befolyásolható. Pali, vagy? szerint legalábbis így, de... de de lehet, hogy már egy ponton túl ez valószínűleg érzed, ami kérdés, hogy, hogy nem vagy hajlandó, vagy nem, vagy nem vagy hajlandó elfogadni azt, hogy, hogy, hogy, hogy más kellett kell Az a struktúra, amiről beszélsz, azt mindig így érezted, vagy az elmúlt időben alakult kiz Tehát mindig azt gondoltad de a magyar valóságról, amit most, vagy ez az, az elmúlt idők terméke. Dehogyis én, én nagyon irigyl azokat, akik, akik reflekszió nélkül tudják azt állítani, hogy mindig is ugyanazt gondolták, Ú, írtózatos hatással vannak rám korszakról korszakra, és a korszakot most értsük, mini korszakokra, tehát akár a, a NER eleje és a NER vége közötti időszak. Vagy... Te tekintetben be akarod ismerni a nert vagy meg akarod ismerni Magyarországot, vagy pedig mindig az aktualitásokkal foglalkozol, és a mentén okosodsz? Hát Magyarországot hogy szeretném megismerni? Sajnos, mert már túl jó is. A szólnak abban az értelmében, hogy az ember romsicsos vagy bármi mást olvasgat, annak érdekében, hogy értsenek az országnak a működését, vagy egyáltalán van egy országnak működése? Abszolút, természetesen, de, de szerintem hogy mondjam, mindig mindent azért olvasunk, hogy megértsük azt, ami körülöttük zajlik, meg megértsük magunkat ebben a rendszerben, meg megértsük a, a, azt a, a, a mellettünk külő embereket. Szerintem, szóval azért erről szólnak a mindennapi nap. Min múlik az, hogy te hasznos idióta -e, vagy sem.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 Éppen ezért könnyű döntéseket hozom arról, hogy meddig csinálom. Akkor, náló hatalommal való viszonyod valamilyen módon leírható, ellenség, javító szándékú, tanár, felügyelő, bármi más. Hát én Leíró. diák vagyok, de, de egyébként a... A, gondolom, a hogy, nem hatta. diák vagyok ebben a rendszerben, úgy látom, hogy tanulom a működését, úgyhogy, de ez most csak a vicc hogy nyilván. A, abban az értelemben én, én, én magyar polgárként szeretem leírni magam, és akinek meg hogy fontos a záj, az tudja, hogy mit jelent a letelepedési kötvénybiznisz. És, és amíg azt gondolom, hogy egy embernek is van esélye elmondani, hogy mit jelent a letelepedési kötvénybiznisz, addig szerintem csinálni kell. De Ez a, a letelepedési, letelepedési kötvénybiznisz olyan, mint egy Anders ami mellett az egész élet elmondható?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 Bocsánat, a végét nem valószínű. Tehát azt mondja, hogy megérdemelték. Nem sír, nem van meghatva, nincs megrendülve. Azt mondja, mind a ketten megérdemelték. Azt kapták, amit érdemeltek. Azt hiszem, vannak kérdések, amelyekre még gondolkodnunk kell. Van... erre például nem tudok válaszolni biztos. Van neked egyébként párbeszéd a hatalommal, vagy azon a módon van párbeszéded, ahogy ezt jellegűzöd?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 megy a lift, és nem szólnál. Nekem, vagy mondjam, a... én mindig óvom magam attól, hogy bármikor tanácsokat csak én újságíró vagyok, az újságcsiket. Nem feltétlen én... tanács. egyáltalán, tehát, hogy tudnád-e personifikálni a kapcsolatodat a hatalommal, amely egyszerű csak valakinek a személybe megjelenik mellette és azt mondja, Pető, beszélgessünk. Ma azt gondolom, hogy a végrehajtó és a törvényhozó hatalom tagjának többségéhez lenne személyes kérdésem és újságírói kérdésem, tehát nem kell ehhez sokat gondolkodnom. Gondolkodsz azon, hogy írásaidat olvasva mit gondolnak rólad? Nem hiszem, hogy olvasva csak tömegével a hatalom képviselői az írásműveket, de vannak népszerűbb írásművek is a, a, a körükben, de mondjuk a legkevésbé sem foglalkoztat, hogy mi teszük be, én sokkal jobban az országról, ha meg valami közben. Mi a cél? Hát, én, én tényleg tudom, hogy kicsit se hangzik, de az igazság, tehát hogy én ezt fogom ezerszerre ismételni, ha ezerszer kérdezik, tehát hogy én egyszer nem tudom elviselni azt, hogy a bűnt tegyék egy országba, ezt, ezt én nem tudom elfogadni. Tehát, magyarul munkanélkül nem maradsz, hiszen mindig lesz igazságtalanság, lehet, a mértéke különböző? Abszolút, tehát igazságtalanság mindig lesz, ez igaz, igen. A, az, hogy, hogy szükségszerűen elfogad egy ország, hogy a bűn nem bűn, az, abban én nem vagyok egyáltalán biztos, én azt mondom, hogy az például egy visszaállítható. Norma nyilván társadalmi igazságtalanságok, tehát nem az ilyen értelemben a, a, a, a bűncselekmények elkövetésre, hanem a társadalmi igazságtalanságok előtt küzdelem az meg nyilván minden rendszerben és minden, minden politikai rendszer mellett indokolt és szükségszerű. Ha fogadba, mint idegen anyagot kéne megnézni, akkor a népszabadság megszűnése az milyen tartós hatást gyakorolt rád, ami ma is kimutatható lenne a szervezetedből, ha lenne arra kémiai módszer?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 Tehát, ha egy ember elindul este egy munkahelyről, amelyet a ország legnagyobb politikai napilapjának tartanak, majd reggel ez nincs meg, az a fejlett világban nem elképzelhető történet. Mint hogy kénytelen voltam megtanulni, hogy ez egy elképzelhető történet, így számomra nem maradtak elképzelhetetlen történetek. Anélkül, a hogy túlságosan hangzatos legyek a nyelvtudásod, a hazafiságod, a, hogy ide születtél, alapvetően mi az, ami itt tart? Én megint gitcsös lesz, és ez sem érdekel különösebben, én már lesz arról, hogy az érdekeljen, hogy minek tartják, de én szeretem hazámat, ez gyerekszerű. Tehát itt leszel autószerelő? Valami biztosan itt leszek. A miatt az autószerelés nem merem meg. Félre az autószerelést, úgy értem, mint amit most. Tudom, jársz. mert persze abszolút, igen. tehát igen, bármi lehet. Köszönöm szépen, sajnálom az aprobót. Én köszönöm. Pétert hallottak.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 nulla és egy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 It. Good hat thank hét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 Nulhat egy és 0636771161. Kívánok, szóval az a helyzet, hogy az emberek 80%-et nem érdekli sajnos, hogy a közpénzeket ellopják, és átmosták a togyakat. Elnézést, ez ebben a formában tuti, hogy nem igaz. Bennezzel a mai műsorral nem akar semmit se kezdeni, ezért mondott egy ilyen sommás mondatot. Vagy sommásnak tűnő mondatot.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 Mert olyan ketrec rendszert használ, illetve használt, ahol ez az eseménybe következhetett. Mit tudunk annak érdekében tenni, hogy legyen látogató, legyen oroszlán, és az oroszlán és a nőkeze is épségben maradjon? 0614890999 és 0636771161.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 hogyan legyen ebből nem fogjuk és vigyétek. had nothing say, and lost in the of me. I all the all can see the words revealed. It's the only real thing that I've got left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 Jó reggelt. Az elmúlt hétvégét pár rommal Rómába töltöttük, és a Kolossza egy olyan, tudom, út 30, 30 hölgy. Folyamatosan azt mondta a barátnőjének, hogy egyszerűen zaklatják az ottani fekete bőrű sok, és hogy hiába menekül előre, követik, és tukmálják rá a kis áróikat meg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 Általé hát életemben nem ellenségeket akarok szerezni, és nem is barátokat. I belong, I hear, like I, I azt sem gondolnám, hogy címké nem kéne azt, amit csinálok. 061 489 0999 és 0367 716. Just too many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 hogy elmarasztolta a bíróság a központot? Hát esető, hogy van olyan egy korrupciókutatóközpont? Jó, ja, hát a Soros Györgyhöz köthető, és ezen alapult a Szargentini jelentés is egy része. Fogalmam is, miről van szó. Miért magasztalták el? Há, valaki felolvasott egy mondatot egy zárójelentésből, de egy kiről és mivel kapcsolatos arról halbány fogalma nem volt.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 Élesváltás. Hol vannak, mit csinálnak? 061 489 0999 és egy. Jó reggelt. Jó reggelt, Sopronból telefonálok és csak azt szeretném mondani, hogy innen egészben sem látszik egyszerűbbnek az helyzet a halvízi cím mint tudapestről nézve, mert ennek nincs jelentősége. Jól é, beszél, egy mennyiben lenne. egyszerűbb lenne, nem? Tehát most gondoljál, hogyha onnan nézve minden egyszerűbb lenne, hát akkor nincs más megoldás, mint hogy el kell költöznöm soprombat. Hát mennyiben egyszerűbb Vagy fordítva, Vagy fordítva. igen, igen, igen, igen. Egy kérdésem lenne, igen. hogy vonató hallgató, nem tudtam telefonálni közvetlenül. ugye kérdezte, hogy mennyire tudjuk megfejteni így hallgatók meg ön a beszélgetésünkbe ezt a hávégés. Igen. Azt is kérdeztem. És a kérdésem az lenne, hogy ez plátói kérdés volt? Tehát, hogy Nem. Nem. Vagy pedig valami konkrétumot vár, hogy, hogy valaki betelefonál. A konkrétumon már túl igen, vagyok. a hivatalból telefonáltak, a hogy konkrétumon, ezt a... a... konkrétumon már túl vagyok, de nyilvánvalóan, hogy egy paksamétát legvebb akkor kapok a postaládámba, hogyha valaki ezt akarja. Számomra a kompetens személyek azt mondták, hogy a két történet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 És ö, várjuk, hogy a nővére megérkezzen hozzánk mai nap folyamán valamikor. Egy éve nem láttuk, <gül> és én most pakolok, takarítok, főzök, Arra a párom meg dolgozik kettőig. És mikor Úgy fog aludni? Vagy, ö, hát ö, hamarosan, most már, most már nagyjából készen vagyok. Már egy órában. Miért nem látta a nővérét egy évig? Ö, hát azért, mert ö,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 Két vagy három héten belül lesz egy nagy lakadalom a családban, és mi gondolom arról is kell beszéljenek, intézik a dolgokat. A párom lánya férhez megy, és ott igen, megadják a módját, mert már olyan, olyan 150-160 embernél jár a, a meghívottak létszáma. Köszönöm szépen a hívott! When Túl vagyunk egy éjszakai műszakon, és megjártuk Sopront 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt kívánok, engem nagyon jókor hívott azzal, hogy ö, mit csinálok, mert így legalább beszélgeztem a káromkodást. Én ugyanis éppen virágot újtettem azért, mert a győrű önkormányzat nem hajlandó elektronikus számlát elfogadni. Mi közel van a kettőnek egymáshoz? A... Elő kellett keresnem az ezer éve utoljára használt kézi számlatömböt, és eközben levertem a kedvenc kaktuszomat, ami teljesen kiborult a világcserémből ezer millió dolgom lenne, és ehelyett vissza kellett a kaktusz. És azért, mert az adóhivatal, a nemzeti adóhivatal elfogad elektronikus számát, a győri önkormányzat valamilyen megfontolásból nem. Bonyolt. 061 48 és Jó Jó Kívánok! Én megyek 10 órára. Most, most föl, és 10 órára megyek a tesztüleményhez. A szogornő mamájára vigyázok, mert ők elmennek. Akkor utána náluk ebédelet, akkor délután meg megyek hegyedülni. A Vivaldi Démol kettő felfent fogjuk játszani majd, hát egy kicsit több mint egy hónap múlva templomba. És akkor hegyedül óra után pedig megyek egy ötödikes kislány matekozni, ma ma ötödikes fogok matekozni, mert holnap nagy dolgozatot írnak. Nem unatkozik. Ez a mai programom. Jó reggelt! Halló, jó reggelt!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 de ön ugyanolyan a... útvonalon ugyan u... ugyan ugyan közlekedik? Pontosan, pontosan, most már erről hosszabb ide négy éve, öt éve lassan ugyanazt az útvonal. Nem is megvan a reggeli klub, meg hogy melyik kutyás, mikor hol bukkam fel, melyik biciklis. Megtehetnék közlekedéssel is? Meg, meg simán. Egy villamos nem is kéne különösebben variálni. Egy, ez e, siment, város, nem. vagy természet, vagy park, vagy mi ez? Tehát mi az útvonal? Keremföldi pályához volt, megyek itt a Hamzsa végig végig itt egy parkon át, megyek itt a vasúton át, megyek a hídon a Duná fölött, mindig megnézem a város, hogy még mindig ilyen szép. Mennyi idő ez? ez, ez az, egy óra. Egy óra? Egy óra, kicsit több mint egy óra, igen. Ezt reggel oda, délután egy vissza. Tehát ez délután is gyalog? És... Igen, igen. igen. És akkor mindig hallgattam így az ön műsorát reggel, nagyon évezzem egyébként. De valami, amit viszont meg Egyszer azt hiszem, hogy mondta Rogán kapcsolatosan, hogy volt valami messzar történet, de nem tudom, hogy az hogyan volt. A feleségével nyilván hogy ami kommentettet, vagy nem tudom, hogy hogy volt, erre emlékeztet, vagy visszatudna idézni, hogy ez hogy volt. Az a fura, hogy én már azon gondolkodtam, hogy az egész HVG-s történetet és a tavalyi,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 egy évértékelőről beszélve megjegyzést tettem az akkori barátnőjére, mint Rogán Antal akkori barátnőjére, és uh, uh,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 Fűződik. Tehát ö, Na, a 2006-os történet ez. egészen 2019. decemberéig eltartott, valójában egy egészen elképesztő ö, folyondár lett belőle, de én ezt a mai műsorból eddig kihagytam. Na, az a helyzet, hogy érzésem szerint ez is arra arroganciára mutat rá, arra, ami a népszobadsággal most a HV-ben lehet, hogy nekik is bocsánatot kellett volna kérni a maguk módján, amit fogalmassá hogy lehetett volna realizálni. Szerintem nem lehetett volna ez. De ugyanez a dat, harag, ez a buta, gyerekes e, izé, viselkedés, ez érződött. Szerintem ebből a négyszor is nyers de Mások a, a, a dimenziók? Igen, de, de ugyanaz a ugye Ugyanaz a fográs, ugyanaz a, a, a, a töve az egésznek. Abból fakad.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 This is Broadway. Szóval ki hol van és mit csinál? 0614890999 és 063677161. Köszövegelt Egelhártingból München mellől. Szó szerint itthon vagyok és meredek magam elé, ahogy mondta. Ott dorog magasságában nem voltunk távol egymástól. Mi is ott veszett? Két percre beszélgethetek veled. Egyesek egy hallgatóm hívta fel a figyelmemet arra, hogy Hajnali hasadás hétkor kezdünk a tilos on FM kilencnegyest kilencnegyest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 Ah, jó, hát először is üdvözlök mindenkit, és jó reggel kívánok, ami kapcsán hívtál, á, nem neked mostan a hallgatóknak, de neked ismerte el De hogy eh, én ugye a Tiloson kezdtem, most műsort készíteni ismét. Mielőtt én a politikába álltam volna 8 évig, egy héttérítő nevű műsor eh, kutat három órában reggelenként a Tiloson, és eh, most visszatértünk Szárosi Péter barátommal és DJ Zervis kollégámmal, akikkel nagyon régóta mondjuk, hogy hartos társak vagyunk, és terve reggel két hetente egyelőre, tehát két hetente fel reggel 7 és 8 között a Tiloson hajnali hasadás néven készítő műsor. Tehát így Közéleti volt ma is. műsor, így van. Én most onnan tartok uh, vidékre éppen már. Uh, Közéleti témákban mondjuk azt, hogy társadalompolitikai kérdéseket fogunk mondtolgatni, rendszeresen vendégeket tervezünk hívni, ez így volt régen is. Uh, Szerettünk rádiózni mindannyian a politikai, uh, hogy mondjam, pályafutáshoz keresztetett de most nem. én is, meg hát így a többiekkel uh, közösen. A másik kérdésedre, Rógan személyesen, hát hogy mondjam, most azt nem, uh, azt nem kell visszafognom magam, egy paraszt a szó klasszikus értelmében, hogy ő maga mondta, hogy egy paraszt gyerek, ő nem hajlandó, hogyha hogy mondjam, magánéletileg találkozunk, tehát uh, volt ilyen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 Kettőtök kapcsolatában se volt olyan fázis, ahol azt gondoltad, hogy tiekben a dolog, a, a, a, amiatt a, a te viszonyulásodat illette hozzá, van civil közeledésetek egymás felé, vagy ilyen fázis sose volt? Hát volt egy pont, amikor megértettem, hogy hibáztam, és azért bocsánatot is kértem, amikor egyszer egy, sőt, még aztán, te is kikeltél ellene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 Igen, de ez egy nagyon fontos uh, kérdés, mert én hogy mondjam, magasról teszek rogánomtal személyére, én egyszerűen a politikát nem így képzelem el, ahogy ma a fidesz művelé, és szerintem ezzel sokan vagyunk itt. Zároljal nem is úgy képzelem, hogy az ellenzék műveli, Azt viszont nagyon fontosnak, és ugyanaz igazság talán fontosnak tartom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 nem egy kezelés, nem tudom Akkor jelent. más kérdezet. Azt, Azt kérdezem, kérdezem hogy maga a rendszer, amikor összezárt mellette, ha egyébként összezárt, az ennek a rendszernek a működési elvéből következik? Így van. Így van. Hát ezek bűnöző. Egy klasszikus mappia működést kell elképzelni. Összezár az, hogy bűncsierek, mint követel valaki ebben a rendszerben, az egy teljesen természetes velejárója Orbán káder politikájának. Én azt gondolom, hogy nem lehet képviselő ma az, aki valamilyen módon nem fogható Orbán, vagy a titkos szolgálat, vagy a Pintérék rendőrsége részéről. Meggyőződésem, hogy ezek sarulják körben egymást, mert úgy értem, hogy mindenki fogható valamivel, ezért muszáj a rendszer részének maradnia, és aki nem marad az, azt neki kicsinálják. Erre is számos példát látunk Spédertől Simicskán keresztül, akiket nem gondolnám, hogy hogy mondjam, felír bárányok, de azt gondolnám, hogy ők valamilyen módon kiaknáztak szállni ebből a rendszerből, és hát látjuk, illet mi az eredménye. Most gondoljuk el, hogy aki nincs is a rendszerben, annak milyen uh, rekordiókat kell elviselni. Ha most népesei hős látok benned, aki nem lehet, hiszen a népesei hősök általában nyernek, akkor te egyébként uh, uh, ebben a küzdelmedben, alulmaradtál, győztél, CDEF? Hát, jó, uh, én most jól érzi, nem gondolom, hogy veszettem, Én azt gondolom, hogy megtettem azt, ami a kötelességem, a mai napig próbálok ennek megterelni és tenni azt, ami egy átlagember kötelessége kell, hogy legyen. Én nem terveztem soha, hogy a politikában résztetek, nem akartam soha hatalmaz, hanem egyszerűen tettem a dolgom és azzal oda kerültem, ahol voltam, most meg egy másik pozícióban ugyanúgy teszem a dolgom. Az a hevességed, ez ami ez korábban ez volt, az hova lett, vagy az ember hol heves, hol nem heves? Hát azt szerintem az ember, hogy mondjam, hogyha munkát végez a közösség érdekében, akkor az nyilván látványosabb és előtérben van, ahhoz képest, mint amikor nem politikai pártot vezetnek. Mindig meg mi volt-e -e bizonyosodva a Bécsi Szuklesztát leszámítva, hogy jó ügyet képvisel? Az igen, tehát az egész határozottan állítom, sőt, nem csak az, hogy jó ügyet képvisel, hanem hogy jó eszközökkel. Az más kérdés, hogy a magyar társadalom erre jelen pillanatban vagy nem volt bevő, vagy én gondolok néha olyat is, hogy kicsit meg is bánták. Ez a belegondolod, kicsit visszaigazolja az együtt párt kudarca utáni pénzgyűjtés, akkor a, hogy nem De akkor ezek szerint test nem élednek át, személyes kudarcsnak? Nem. Nem. Én azt érzem meg, hogy az ellenzi kudarca az, hogy nem tudták azokat az elvárásokat hozni, ami a rendszer lebontásához kellett volna. Tényleg őszintén meggyőződésem, hogy az együtt mutatta ebben az utat. Nem követték személyes és párpolitikai pár érdekeket néztek, ez tartották fontosabbnak, és annak az eredménye ma ez, ahol vagyunk. Nyilván, hogyha Nestor azt érzné, hogy az együtt párt sikerre vitele a politikai e, e, siker kritérium, akkor abban természetesen elbuktunk, csak minket soha nem ez vezetett, nem csak engem nem ez vezetett személyesen, hanem az együttben olyan emberek voltak, akik hittek az, abban, hogy egy jobb világot szeretnének. Magyarul, szó, hogy ezt nem kudarcként élt meg.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 Hát én most úgy viszonyokhoz, hogy nem látom a partnereket, pont ez az, amiről az előbb beszéltem. Az együttben olyan emberek gyűltek össze, akikkel hát, hogy mondjam, hátot tudtunk fordítani egymásnak, bizalmi viszony volt. Nem a személyes érdekek kicsit az embereket a politika irányába, hanem a közösségért való tenni akarás. Én nem látok más ilyen társadalmat ma a palesztán, és innen ez a viszonyom, hogy egy kicsit hát megleptem azokat, akik a személyes érdekükből kifújulak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 de uh, a mi tevékénységünk által szerintem az országudatban, és nem egy-egy párt. Tehát akkor a legközelebb két hét múlva ugyanis Szerdán, 7 és 8 között a tilosan. Így van, 93 tekerje mindenki oda, és aztán utána persze rá. Hát, nincs ilyen kötelesség. Jó. Köszönöm, Jóhász Pétert hallották. 01 egy a és 087 10percel 10 9 óra után. és türelem. és csak ezt szerettem volna végighallgatni 061489 099 és 0630 és vagy 0630 Aki az előbb telefonál, most telefonál akkor biztos fölveszem elnézést Jó reggelt! Jó reggelt! Erbalás vagyok. Én is szeretném péntekenként meghallgatni a Skydén lábot, de nem ezért hívom, csak hogy ide értem a szállodámhoz és megyek takarítani. Megkérdezte, hogy ki mit Így. csinál és hol van. Így. Így. Köszönöm.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 Ugyanezt érzékelem Rogánattal is, bárki mással. Tehát, hogy egész egyszerűen én tudom, hogy egyszerre vagyok álságos és nem álságos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 Ió, oh, gyerekek, ismiten, és egy elég jó diagnosztikát hallottunk a rendszerről. Igen, ez a ez, amire én is gondoltam, hogy jó, és peter jó leírta a helyzetet. így kapcsolódnak kösszel száll az a, a csak az a kérdésem van -e vele, valami teendő. tehát ez itt a leírás és akkor osz, jó napot. This little pretty ditty is uh, from a new album that we've made called Hours.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 Azon gondolkodtam tegnap, hogy akarjak egy június után néhány napig maradni, és annak függvényében is hogy csinálni, hogy a, a napközbeni programjaimat egyebek között az önök programjaihoz igazítanám, mert egész egyszerűen azt mondjának, hogy menjünk este moziba, színházba, vagy találkozzunk. Még nem döntöttem. Korlátozott időre vonatkozik az ajánlat, mert aztán elutazom. Réletleg elkezdődnek az utazásaim, de...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 ennek a jelentőségét ma se túloznám el. Ebben a történetben magamra maradtam. Értelhetek nem maradtam magamra, mert a hallgatóim és a rádió kiállt mellettem, a karácsony nem. Azért is utatom ez a, a kiadés, ezért itt lemaradtam, vagy az volt, amit, amit lemaradhattam bizonyos történetekről. Uh, illetve a mai adásban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 azt a virágot Itt ne visto Hát nem benne, hogy visszahív, Én nem tudok mit tenni, hiszen itt nincs hívás számú zonosító. A Köszönhetném a beszélgetést a hívón nélkül, de úgy nem az igazi, úgyhogy nem fejezem be. Ha hív, folytatom. 099 és 063677161. De lehet, hogy helyen van, ahol nem tud telefonálni. Okay, this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 beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid, with my voice I am calling you, you're a young man waking covered in blood that is not yours,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 My voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. And you're an African doctor harvesting tear ducts. Hát nem lett ez a kejfejjáncsi olyan, mint a 18 évvel ezelőtti. Nem is lehetett volna olyan. Bizonyos a rakétákat...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 Sütő napokon a szint meleg lesz. Elköszönök. Mindenkinek köszönöm a lehetőséget belétve a jóistennek, a szerencsének, a civil rádiónak, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Seve György már itt el, pontosan itt ül. Fél óra múlva meg is fog szólalni, azt a fél órát legyenek szíves hogy fél is kibírni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek. Szándékon fel nem szeretné meggyőzni Önöket, már eddig nem tudtam, akkor nem most kezdem el. És hangzatos befejezés sem lesz, úgynevezett vörös falak. Gmail.com. gmail.com. halásra! Láttok, te